טוב, אנחנו פותחים בפרש של לך לך פוסק י' אחרי הציווי, העניף לו מהקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהוא ילך לחור, שיעזוב את גימול הבכינס של ארצוכו ומלדתו ובסביך וכל הכרוב בניונים אלה וללכת לארץ ישראל. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל והוא עושה בברידוס של פירסום אל הכוס לכל האולם לכל העם הנמצא בארץ כנען דאז, והעניינים, איך אומרים, מתבצעים והולכים. באופן כאילו לא צפוי, פרסק י' מבשר לנו, ויהי רוב בארץ. באותו הפרק בדיוק כשאברהם אבינו היה באמצע אבידוסר בקיידש אז יהיה רעב באורץ וירד אברהם מצריימו לגור שם כי כובד הרוב באורץ כי הרוב היה וכדיברי רש"י הרב היה, הרב היה ב, בירד סיסרו לבד ולא בשארי הערוצי. וזה היה חלק מה... Um, לדברי רש"י, חלק הניסויון שהיה בזה uh, לגבי um, אברהם אבינו, שהציווי אליו היה שהוא צריך uh, uh, להיות בארץ ישראל, ובאיזם uh, פיסאימי מגיע לו um, צריך וגם פותח הצדק הזה, הוירו, מן השמיים, שהוא צריך לצאת מארץ ישראל ולרדת מצרים. אבל דברי רש"י, זה היה חלק מהניסויין, עד כדי כך שרש"י אומר שקורא הרב היה לנסייסוי. אם יהרר, אחרי דברי של הקודש ברוך הוא, שאום עלוי ללכת של ארץ כנען, ועכשיו מסיעו לצאת ממנו, מסיעו איזה רוסן כאילו... ומאייץ לו, אומר לו שהוא צריך לצאת מארץ ישראל וזה חלק מהניסיון אבל עצם היציאה מארץ ישראל וזה הדבר שהקודש פה הוא מאחורי זה כי הוא, בלושן רש"י, הקודש פה הוא מסיע לצאת ממנו מסיע זה הכוונה מעודד <עוד> ומאייץ לו שיצא מארץ ישראל והיהי כאשר הקריב לוי מצרוימון, והיה מאול צהרי אישוי, הנה אינו יודעתי כי אישו יפס מראה ולדברי רש"י בפשט השני, רק עכשיו אברהם אבינו נוידה לו, או אלכופונים, הבינו Uh, הגיע לידיעה שאשתו היא אישה מאוד uh, בגדר היופי, ואף שהם כבר היו נשויים במשפק uh, גודל של שונים, אבל מצד הצניע שביניהם, עברו ומבינו כאילו אף פעם לא שם ליבו לעצם עניין איוב, יעבר עכשיו, שהם באים uh, בין המצרים, שהם שטופי זימר וכו' וכו', אבל מבינה uh, יש לי um, uh, לדאוג על כך שהם לא הורגלו באיש יופי. לפי, לפי זה, um, זה ידיע שהתחדשה uh, אצל אברהם אבינו ברגע זה שהוא um, נכנס למצרים והוא אומר לה, לה, לה, לה לסערי, כהמשך לזה, והיו כי יירו איסוך המצרים ויאמרו אישתו איזו איס, והם אמרו זה האישה שלו, והורגו איסי ואיסוך יחיו, הם ירצו לחיות אותה, כי ירצו אותה לעצמם או למישהו, והוא ואותי, איך אומרים, יורידו מהפרק. אמרינו, <imrino>, סליחה, אמרינו, לכן אני מבקש ממך, uh, תגידי לכולם שאת אחויסי, שלא אשתי, אלא אחויסי, למען יתאב לי בעבורך, יש yes, uh, uh, כתוצאה שתעשי כך, זה יהיה טוב בשבילי באופן של um, uh, יתאב בלושן יוכל. לא, לא מצוין בדיוק מי ייתן את כל הטובה הזאת, אבל אנחנו פונים מישהו או איכשהו יטיבו ית, לעבור מאבינו ויכול נפשי בגללך ואני אשאר בחיים ולמען יתאב לי בעבורך, אומר רש"י, ייתנו לי מתונת ו... הפלא, העוצם בזה הוא של חיילה אה, אברהם אבינו לא מכניס פה את אשתו על ידי שהוא מבקש ממנה שהיא תגיד שהיא החויסי אז אה, כמעט אם אה, האנשים שם במצרים שטופי זימה והם אה, הוא אה, גרוע בעניין הזנוז אבל לא באיש היפה וזה יהיה חידש גודל בשבילם אז אם כן, הוא מכניס את סולר לסכנה כדי לפה שהיא uh, תילקח לאחד מהם או למישהו ושהסכנה uh, uh, שהיא תצטרך או לעבור uh, אורן מועד מועד uh, גדול או שיהרגו uh, גם אותה. אבל מילה רואים שאברון אבינו מכניס פה את סארה למצב מאוד מאוד מסוכן כדי שהוא, איך אומרים, הוא יישאר בטוח מחוץ לכל הגדר של הסכנה כי מאחר שהיא תגיד שהיא החויסי אז אליו אין להם אין להם כל בעיה <laughs> שהוא לא יתערב בעניינים ומאחר שהוא אחיה, הספורט אומר שהוא לא, אבל באמת הוא יישאר בשלמוס בצד עצם העניין, ובנוסף לזה, לכל איכה העניין שאברהם אבינו מחפש בזה, למען יתבלי בעבורך, אומר רש"י שיתנו לי מתונת אז זה מפליא את הפלא עד בייזר בייזר, האם אברהם אבינו מוכן להכניס את אשתו למצב סכנה כזו, לא רק שהוא יישאר בחיים ויהיה באופן של ביטוח וביטחון, אלא עוד זאת, שו... ואדרבה, זה כתוב עוד לפני החייסטון הנפשי בכללי, זה כתוב למען יתבלי, כאילו שזה העיקר, כאילו, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מאחורי <מיחד> זה כתוב ראשון בפוסק. Uh, יש כאן כאילו איזשהו הר גושר שזה העיקר, uh, ייתנו לי מתונס ולפיום, זה מה שקרה, uh, נתנו לאברהם אבינו, או ארוך הפנים, uh, פארי נתן yeah, הר במתונס uh, לאברהם אבינו עד שהוא נהיה ממש עשיר מופלגה uh, מתוך כל המתונס האלה וכולו כמסופה בפסוק עם הבוהים אבל אומר, הטמיע הוא נשגובה ונפלאה, איך אברהם אבינו יכול להדגיש שכל העניין פה הוא שייתנו לי מתונז, יבוא בזמן שהוא מתניס אותה לכל הבעיות, איך אומרים, היא ממש בשחנה הגדולה של גילי ארייס, והרי על גילי ארייס אנחנו מצווים יאורי ואל יאוור אז, או את ההרוג על תווה, אז היא בוודאי בסכנת או אופן גודל או אינשול הריגה ורק להיות בבית בשביל צדקס כמויה, רק להיות אצל הגויים זה בשביל הסבל וירידה גדלה מעיד והסיכוי שהיא תלחח היה גבוה מאוד כי רש"י מציין ש... הם לא הולגלו באיש היפה, אז אם כן הסיכוי לכל גודל מעט שהיא תהיה במצב מאוד לא טוב. האג ייתכן, אוי אצלי קוסי הגדלה והמופלגה של אברהם אבינו, אלו אוי אצלו, האג כל העניין הזה שהכניס את האשתו לשקהון הגדלה למען כאילו שהוא יישאר מחוץ לכל גדר של סקונה, באופן שחוי של נפשי יהיה בגללו, אבל העיקר שיוסיפו לו במתון הזה ועניינים כאלה, באופן של הפרוגר וקין היה לווייל, שאברהם אבינו לכלא יתעשר, כפשוט מכל... כל העניין הזה. אבל אומרים לה, גודל מועד הפלואה בזה. ועד כדי כך שהדבר הזה מפליא מועד, יש uh, גדולי הראשי שמפורשים, הרמב"ן מעריך בזה, שאברהם אבינו uh, חס ושלום חטא, זה לא של הרמב"ן. הרמב"ן, סליחה, הרמב"ן הוא אומר שאברהם אבינו חטא חטא גודל <laughs> וזה שהוא סיכן את אשתו זה לשוני ובנוסף לזה הרמב״ן אומר שעוד דבר הוא לא היה צריך בכלל לבוא למצרים הוא לא לומד כמו רש"י שזה כאילו הקודש פה הוא השיאו uh, שהוא יצא מארץ ישראל אלא אדרבה זה ההחלטה של אברהם אבינו לצאת מארץ ולמצרים אומר הרמב״ן שהוא היה צריך לפתוח בהשם ולא לעזור מאז שהיה ציווי מפורסם רש"י אומר שזה <laughs> ניסויין שהיה לרש"י, אה לאברהם אבינו שעכשיו הקודש ברוך אמר לו לא מזמן לבוא לארץ ועוד ניסויין שעכשיו הוא אומר לו לצאת ממנו. אז הוא אומר, זה גוף הניסויין, האם הוא לא יראה איזה סטירה בזה וכו' וכו'. לדברי רש"י, היא הנוסינוס, הקושייה הוא הטרן. עצם הבעיה שיש בזה, הוא, איך אפשר להגיד, הוא הנוסין עיצוב מהקודש בו, שהוא יטעה באמת מארץ. אבל הרמב"ן טוען מיחס שהוא קיבל ציבורי. ואין ציווי לצאת מהארץ, זה התלתו שהרב הוא מציג בו אילון. ורש"י אומר שבתוך הרב כאילו יש הצוהר מהקודש ברוך הוא שהוא יצא. אבל הרמב"ן טוען שעצם הרב זה דבר שקורה לפעמים בעניין האל ומעשה, וציווי יש לו לך לכל הארץ וראשי ערכו וציווי לצאת מארץ ישראל, אין. לא שהקודש ברוך הוא אמר לו, אבל הוא היה צריך להישאר בארץ, לפתוח בקודש ברוך הוא, ולא לצאת ממנה בלי כאילו רשות אה, מפורסקת או גלויה מהקודש ברוך הוא. אה, ואף שרש"י טוען שהיה לנו רשות, מפני שעצם המצב חייב בן <עוד> אדם רגיל שהוא יחליט ללכת ל... הרב, ובאמת זה כאילו שהקדוש ברוך הוא מאייץ לו. אבל הרמב"ן אומר, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו כלום בקשר לעצם היציאה, אז לכן עצם היציאה מארץ אצלו הוא עצמוי חטא גודל. הוא עצמוי חטא גודל. כך אומר הרמב"ן והרבה מגדל, היה מפורשים, טייסים עליו בזה, אז איך הוא משתמש בלושא חי קודם, בנגיע לאבינו אברום. זה, זה כאילו, אפשר להגיד שהיה פה איזשהי גדר של דאחס שבדאחס, איזושהי טעות או משהו, אבל הנה שהוא חי פלא, שהשתמשו בלושאים כזה לגבי אברום אברום. אבל באופן הוא עוד טוען, הרמב"ן, הרמב"ן עוד מוסיף שעצם uh, uh, זה שזר של אברהם אבינו הוצרכו לרדת <coughs> למצרים ולהיות בגולס מצרים, uh, 210 שנים וכולו, <coughs> זה היה כתיצור מזה שהוא ירד למצרים בלי רשות. ועצם מן שהוא ירד בלי רשות, זה גרם לכל הצהרה של ירידה למצרים. זאת אומרת שהירידה למצרים הוא צורך גדל בשביל עם לוחר בגולווי, איך נגזר עליהם את הצורע הזיס? על זה שאברהם אבינו, עד הפעם אני אומר במרכז, אברהם אבינו חטא והוא ירד למצרים, זה גרם שזר יצטרכו להתעייף במצרים 210 שונים עם כל המתלווה על כך, ועוד זאת, לפני, לפני שהוא מגיע למסקנה הזו, הרמב"ן מעריך שיש עניין ש-myser obvious סימן לבונים. מה זה עניין ש-myser obvious סימן לבונים? אז הוא אומר שכל מה שה-ovic עשו, זה היה מין אה, אה, החונה ומין צורה מאוד מצומצמת ואינטנסיבית אם נוכל להשתמש ברושק כזה ו... הדור הזה, אחרי זה היה, במשך דברי היומים, היה אצל זוהר רמב"ם יותר אה, גלויה ומפורטת יותר, אבל עצם הכאילו הקויטב של העניין היה כבר אצל אברום אבינו, ויש כאלה, וכל הרבי נבוכאי, שהוא, אני לא יודע אם הוא היה תלמיד הרמב"ן, אבל הוא הולך הרבה בשיטת הרמב"ן. הוא, הוא, הוא מראה איך שכל דבר שאברהם אבינו עשה, כל הנסיעות שלו וכל העניינים שהוא רק מפה לשם והוא פרסם על הקורס וזה וזה, כל הדברים האלה אנחנו מוצאים בדברי uh, היום של עם ישראל אחרי זה. ובפרט מוצאים אותם בנגיע לגולס מצרים והוא טוען, הרמב"ן, שזה מה שגרם שגר, לכל ה... עגולס מתראה. וכאן אמרו לכם לציין שלכל זה לפני מתראה, אבל אומר עוד לא היה ציווי לגור בארץ ישראל, בו איבן שזה מצווה לדעת הרמב"ן ועוד הרבה פסקים, זה מצווה, מצווה שעשה מנתראה, לגור דווקא בארץ ישראל. הכל זה עוד לא היה, אבל לפי הידוע, הגמור מסכת היומה ועוד, מעריכים בזה שאברהם אבינו קיים אסכולתר כולו עד שלא ינדנו. אומר לזה בוודאי שאברהם אבינו הבין שיש מצווה גדולה ברפרס לדברי הרמב״ם. הוא הביא, יש מצווה גדולה להישאר ולגור דווקא בארץ ישראל. עד כדי כך שיש איסו לצאת מארץ ישראל. ואלה שמכירים כיצד את עניונים. אלה שמכירים את uh, ההירויס והמכתובים מהרבי, מהרב, מלך המשיח, במשך השנים, יודעים שהיו הרבה מקרים שהרבה אנשים רצו לנסוע מהארץ uh, להרבה, ורבי האי להם שלא עיר האיסר, הגודל, לצאת מארץ ישראל, אז צריכים להתייעץ עם רב, אם יש להם רשות וכולו. לצאת מהארץ. אפילו אלה שכותבים שהם רוצים לבוא על תשרי או זה, הרבי העיר להם שצריכים, לא לכולם, רק פה ושם, הרבי העיר שיש להתייעץ עם רב, אם מותר בכלל לצאת מארצו, כי לטיבי הרמב"ן, זה מעניין, הרמב"ן גם אמר את זה בכסף לאברהם אבינו, שלטיבי הרמב"ן, אפילו באופן זמני לצאת מן הארץ, יש בזה איסור. <coughs> אלא אם כן, עכשיו יש גמורה מסכת עבור באצר בסוף פרק המכר ספינוף שם הגמורה שם המבואה אה, האיסר זה ברייזר, אין יועצים מארץ ישראל <coughs> והברייזר שם בגמורה דן בזה שבתפילת ספר רוס אנחנו מוצאים שאיך אה, היה קוראים אלי מלך? היה שמו אלי מלך והכל בייסי uh, יצאו מארץ ישראל בזמן שהיה רעב בארץ והגרמונה אומרת שם שמצד גוידל um, uh, מקוימו בקהילה שהם היו מנהיגים וזה אלה מלך הוא היה פרנס הדור וכל זה אסור היה לו לצאת מהארץ אף שהיה אף שהיה רב, והגימורה דנה בזה שבשביל זה, כתעצור מזה, נשים של הבנים שלו נפטרו עליהם, ולכן הם נשאו נשים אחרות וכו', וגם היה להם עוד צורס, והצורס האלו היו עקב כך, וכתעצור מזה שהם יצאו מארץ הסוהר. ואחרי זה הגמורה דנה בזה, האם אה, אה, אה, מצד אה, איזה טעמים יש איזה אפשרות בכלל לצאת מהארץ? אי, בא, באילו תנאים כן אפשר להעלות את זה על והמעניין שהגמורה אומרת שאחד הטעמים הוא אינשור רע. אבל זה צריך להיות באופן שהחיתים, החיתו והאיכה הספירה שאנשים כאילו קונים על מנת לקיות מזה, אז זה כפול ממה שזה היה בדרך הרוגיה. אם המחיר של החיטה עולה עד ל של כופו, אז מותר לחשוב, להעלות על הדעת לצאת מהארץ, ואם זה מתייקר עוד יותר, אז אפשר לצאת מהארץ. ואיש שמה... עוד לשון uh, בגימורה, אבל אני לא נכנס לזה מפני שטייסבוס מקשה על זה כושיה עצומה והרמב״ם משמיט את הלשון הזה, כך שגם הרמב״ם היה בדעה שה שהלשון הזה הוא מוקשה, לכן לא נכנס לפרצה, אבל אם המחיר הוא כפול, yeah, אפשר להעלות כל הדעת לצאת, ואם זה מקמיר עוד המצב, אז uh, לגמורה נותנת uh, uh, רשות לצאת מארץ ישראל עד שהרב uh, יבוא ואז צריכים uh, לחזור uh, מיד. אבל למה בספלה הגמור אומר שעל uh, אלימלך ובנו וזה נגזרו גזרס מפני שהם יצאו מארץ ישראל. ויש מפורשים שרוצים להגיד הגמור אומר שמותר אם יש רעב, אמר כל זה, אז העניין הוא שאנחנו לא מוצאים ששום אנשים יותר מכל ארץ ישראל, וגם לא מהעיר שהוא היה גר בו, היה לומר, יצאו. רק הוא ומשפחתו, הם יצאו. אז יש פה עניין שמישהו הוא מנהיג, הוא וכל שאר האנשים סובלים. אין עליו לצאת מהאי, אפילו יש לו טענה טובה, למה הוא עושה את זה? כי כולם סובלים, אז גם הוא צריך לשבול, והוא המנהיג וכולו, ואומר, מדקדקים עליו יותר מהרגיעו וכולו וכולו. ארכה פונים מכוי הכל זה, הרמב״ם פוסק ביוחס מלאכים, בנגיע למצווה ישיבה, ארצי סוהר, הרמב״ם פוסק שאפשר לצאת כדי לשאת אישה ולעשות ביזנס, פרגמטיה, פרנסה, ומייד לבוא בחזרה. Uh, והרמב"ם אומר שאם יש רב בארץ ישראל, מידס חסידוס היא להישאר על הרב הקצה. אז ישראל את הרמב"ם, מידס חסידוס היא לא לצאת מהארץ אפילו בזמן הרב. ולכן הרמב״ם מדייק את זה מכל הסיפורים בנגן אלימלך ובונב שהם יצאו וכו' ואולי יש עוד עניינים בגמרא שם אבל הרמב״ם אומר אפילו כמעט אין מה <laughs> לכלום <לאחר, laughs> <מה laughs> בארץ מידס חסידסי לא לצאת מארץ ישראל וההתר של uh, רעב אינו התר גומר לדברי, ה... לדברי הרמב״ם אבל מילא, לוער כל זה יוצא שהרמב״ם טוען נגד אברהם אבינו שהוא לא היה צריך לצאת מהארץ כי אם אסכולתיה כולה yeah, עד שלא היא ניתנה אז לפי זה אברהם אבינו היה צריך להתנהג כמו מכל עניונות כי yeah, היה בו איבן של מילוס חסידוס בו ועדיין לדעת הרמב״ם ולא לצאת מהארץ בגלל ערב עד כדי כך שזה היה לגויל צדקו שלה אינה הבריאי זה היה, איך אפשר לומר, דוגמה, לא התאייבו לעיני כל האנשים, אבל במילה, חטא גודל היה בידי אהרן אבינו שהוא יצא מהארץ. ולכעילה, אם אין מה לחוב, וזה הגיע הרע, יהיה בו איבן קשה, אמנם הרמב״ם, הרמב״ם כותב שזה מידוס כסירס, אבל שארי הפויסקים הולכים לפי הגימור, אבל הגמור אומר שאם המחיר של המיכיו מגיע עד מחיר מסוים אז מותר גומו לצאת מהארץ, אז אם כן זה כאילו בדקס מה הרעש בעניין זה. ויש למה שבעניין זה הרמב״ן תופס על אברהם אבינו עד כדי כך באיזה חריב כזה כי הוא אומר שהאיוע צריך לבטוח באשם ולא לעזוב את הארץ, קח לזה לשינה של הרמב״ן אז אנחנו מוצאים שיש הדורז ויש מדרגז בביטחון וזה מבואה ונגיע ליעזב ות'דיק, ולכן יש אנשים שמביאים ייעזב ות'דיק לדוגמה לעניין זה, שאנחנו מוצאים לגבי ייעזב ות'דיק שהוא ישב בבית סוהר עשר שנים, ואז פארי שקרע את שר המשקים, ויעזב אמר לשר המשקים, או אתה יוצא תגיד בשבילי לפארי כך וכך וכך, ובא רש"י ורש"י אומר שבגלל כשיוזף בטק בבוסף אדם, אז הוא צריך להישאר עוד שנתיים בבית הסוהר. נגזר עליו. וזה מה שכתוב, אז uh, uh, אני שוב מבקש, כל אלה שהולכים לישון, uh, לא יעשו זאת. Uh, אם זה קורה בדרך האינס, הוא אומר לה, אי אפשר... לעשות בזה כלום, אולי יש לדון על זה לכך סכות, אבל אלה שהולכים לישון, אולי הם יכולים להימנע מזה. ככה נראה לי שזה שורס הדין גומר של דרך ארץ, שככה צריכים להתנהג. על פנים, אז אברהם אבינו כן עזב את הארץ, לאור כל העניין עם האלה. ושואלים על רש"י שהוא אומר שנגזר עוד שנתיים על יוז' וצ' לי לשבת בגלל שהוא אמר לשר המשקי, תזכיר אותי לפני פרי שביטחון אין הכוונה שאדם מפקיר את כל העניונים ובוטח רק על הקודש ברוך הוא אלא ביטחון הוא שאתה עושה איזה כלי ועל ידי הכלי אתה בוטה שהכל ישבוך הוא יצליח את דרכך. אבל הוא אומר, מה הרעש בזה שייסף הצדיק ראה שהוא ישב עשר שנים בבית הסוהר, זה, זה דובר נוירא, והוא רואה שהאדם הזה יילק לפארי, אז הוא ביקש, זה כאילו עושה כלי בדרך הראש. הטבע המוטרס והנוכן ויועזר. אמר רציג מיועזר וצדש שנגזרה עליו עוד שנתיים לשבת בערבית. אז הרב ריאץ בספר ת"ר פ"ח, בפרש ובייגש, הרב ריאץ מטרד את זה, בואים וגוזר. והרב ריאץ אומר שיש שני סוגי בני אדם. יש בני אדם בעלי בתוכן מסוים והם נוהגים גם לפי הטבע, אז אצלם יש שילוב בין הטבע לביטחון. הם עושים מזה כלי, ומעבר מעבר לזה בוטחים בקודש ברוך הוא. אבל יש כאלה בני אדם, בעלי מיילר גדולה, שאצלם לא, אין איזשהו חיפוש דרכים וכלים כלל. הם צריכים אך ורק לפתוח בקודש ברוך הוא בלי כל עניין. של um, זה. והרבי אומר שם שזה נרמז, בפוסק שאומרים שאומר, בשיר הידוע, אה, אה, אה, פודו בשולם נפשי, כתוב אה, אה, אה, שם, אה, אה, השליק על השם yeah. יההובך, השליק על השם תזרוך על הכל שבועך את כל העניינים של יההובך, יההובך זה מה, משהו כאילו אתה טוען מגיע אה, לך? והוא יכלכלך, הוא ידאג לך, הקודש ברוך הוא. וידוע הדיור בזה, יכלכלך, זה פעמיים כלי, יכלכל זה פעמיים כלי. אז אומר הרב רמזן, למה נרמז פה פעמיים כלי? כי לא רק שהקודש ברוך יעזור לך, אלא הקודש ברוך הוא הוא יעשה את הכלי. אתה לא צריך לעשות כלום, אתה בא מדרי כזה, אני לא יודע, אחרי שיגידו את זה לאנשים אז אני אקבל על הראש, אבל <laughs> <laughs> כל הבעלים יגידו, אני בא בתוכן גודל, אני יושב בבית, אבל אולך הפנים, ככה כתוב שם במימה, ש, שיש בני אדם כמו יזר וצדיק, שהביטחון שלהם הוא צריך להיות שהקודש ברוך הוא יוצא את הכאילו. ועוד זאת, כדי להציל את כולם, עוד זאת, הרבי אומר שם שאיש מדי פעם בחיי כל אחד ואחד שמגיע לו עידין <laughs> מסוים בחיים שהוא יסמוך על, על הסוג השני של ביטחון כמו אבא למאי אל הגדולים או כמו שהיה נטבע מי, מיוסף עתדי ויש מקטב מהרבי, הרבי אומר למשיח, אני לא זוכר באיזה קרק זה אבל הרבי מוסיף בזה והרבי אומר שיש לפעמים בחיים מצבים כאלה שאין אי, אי, אי, אי, אי בדרך הרוגיה או בדרך ה-seer-s-kli, בדרך הטבע, אין אפשרות לצאת מזה. אין. זה איך אומרים? רואים את זה במוחש. אז עד כדי ככה הגיעו מים עד נובש, או מה שלא יהיה, הוא אומר לה, אין ברירה אלא רק לפתור בקודש בוחו ממש, והרבי מוסיף במכתב במקט, הזה, שזה בדוגמא יעשוף הצדיק, ואז הרבי אומר שבמצב כזה אין אפילו להתפלל, ואפילו להגיד טילים וכל הדברים האלה, אלא רק בשקט לסמוך אך ורק על הקודש ברוך, כי הוא אומר שהעין של אמירס תפילוס ואמירס תהילים ודברים כאלה זה אמור באיזשהו אופן להוריד את העניין מיועקרי, ככה הרבי אומר, שהסוג הבטוחן שמבוקש בעניין הזה הוא אך ורק לסמוך על הקודש ברוך בלי דיבור ובלי איזייר, כלל, עד כאן תראה הרבי, אז כולם ילכו הביתה ויעבקו לבעלים בתוכן גדולים וישבו וישתקעו. אבל הולכים פה, מה אני אעשה? ככה רבי כותב, והרבי אומר שיש מנים בחיים איזה כל אחד שנדרש ממנו את זה. אבל באופן רוגל הוא כמו הבעלים בתוכן הראשונים. צריך לעשות איזה כלי. אבל אברהם אבינו 예, הגדול, היה צד קוסק הגדול, שהוא היה בעל מדרגת כל כך עוצום, אז הרמב"ן טוען שהוא היה, אפילו שיש רעב גדול וזה, הוא היה צריך לפתוח בשם, הכוונה הוא היה צריך לפתוח באבן השני, כי זה הוא גם צדיק גדול וגם צד קוסק מפורסמת, אבל הוא אומר, הוא לא היה צריך לעזוב את הארץ, ויש סמוכית לדב הזה מהרמב״ם, שהרמב״ם אומר מידוס כסידס היא אפילו שזה עם כל המכירים וכל הסימונים שאפשר לצאת, אף הוא וכן מידוס כסידס הוא להישאר בארץ. עד כאן דברי הרמב״ם ועד כאן דברי הרידס בעניין זה אנחנו פונים לדע שהשבה רבנו בחריה ורבנו בחריה אומר מייחר ומייסע עובד סימון לבונים או מייחס שכל מה שאברהם אבינו עשה, זה כאילו קבע שבאיזה והוא מדמר את זה לעניין הנבואה. למשל, אנחנו מוצאים לפעמים שהנובי רואה אה, או הוא מתאר איזה פעולה גשמי. או מהפעולה גשמי זה צומח אחרי זה פרק שלם בדברי היום של עם כן? הוא ראה שאיזה סיר מתפשר או משהו, וזה מראה מה שיהיה וכולי וכולי וכולי וכולי. וזה יהיה במשך שנים אה, מסוימים וכולי וכולי, אז, אז זה כמו איזה פרט, אז שאחרי זה צומחים אה, אה, הפרטים הקטנים הרבה יותר מזה. הוא אומר שכל פעולה שאברון יצחק ויעקב עשו בחייהם, אז הוא כמו הנבוא הזה, זה כמו איזה סימן, ולכן הלושן בדברי חז"ל הוא מייסע עובד סימן לבנים. סימן הכוונה שיש במה שהם עשו מין uh, רמז כזה, מן השמיים. ומין המחושר כזו שמביא את זה למטה ואחרי זה הכל uh, יתפתח. Uh, אבל לא הוא הולך בדרך רבה או הרכופונים שהוא מושבר הרבה מהרמב"ן אז הוא אומר שבגלל זה ניגזה גולץ במצרים אבל הוא ממתיק את זה קצת הרבנו בחיי והוא אומר שמיחד מה שקרה אז עם סורה ועם כל זה במצרים הוא היה הסיבה שאחרי זה היה גולס מצרים, אבל הוא אומר שכל הפרטים שהיו וכל הדברים שעברון אבינו עשה וכל העניין שעשה וכו' וכו', אז הם, איך אומרים, הם סימונים לכל מה שקרה לעם ישראל, אפילו בדרך הטייל ואפילו בדרך הניסים, ואנחנו מוצאים שאחרי זה הקדוש ברוך הוא היכה פרי בנגויים גדולים כדי למנוע שהוא ייגע בשרה וכתוב ששרה עצמה היא אמרה למלאך שבא תכה תכה תכה שקו רש"י מביא ששרה ימינו היה בלבוסטה על כל המצב והיא אמרה למלאך יהיה עוד תכה ועוד נגויים ועוד ועוד ועוד ועוד אז באמת לא רק מכה אחת אלא כאילו בתקן המכה שהכו את פרס, כל, ה... כל הסוד המאבקס, ולכן היא אמרה, הכה, הכה, עד עשר פעמים, ככה הוא כותב על רבנו בחיי, וזה הלימז, ומתוך זה צמחו אחרי זה עשר מאבקס, שהקודש הוא העיקר למסוף. אבל אומר, אנחנו כבר מקבלים התמונה מאוד uh, רחובה של העניין של מייסה עובס, סימן לבונים, כל מה שהעובס עשו, זה היה מין uh, המחושן נבואתית כזה, כזו, כל מה שיהיה אחרי זה. והרבי מוסיף על זה, הרבי בהר בסיכס, הרבי מוסיף שלא רק שהוא סימן ומין uh, המחושן בדרך ה... הנבויה כאילו על מה יהיה אחרי זה ומה מסוים, אלא הוא גם נשיא נסקויה. הוא עניין של נשיא נסקויה, שעל ידי הנשיא נסקויה יוכלו לעמוד בכל העניינים, לא רק האורז בש"ס, מה זה, אלא כל מה שאחרי זה הסתלסו מזה במשך הדברי היומים, הוא הנשיא נסקויה לעמוד בזה. אבל אומר כל ה... לדברי הרבינו בחיי. כל העניינים האלו שהיו עם ארום אבינו פארה ושהיה מומן כך, אז זה הרכוש גודל, המומן הזה שניתנה לארום אבינו זה הרכוש גודל שזכו לזה שיצאו ממצרים וכל זה, כל העניינים שהיו בגולס מצרים היו טמונים בתוך כל הסיפור הזה עצם כל דבר שאברהם אבינו אמר, הוא עשה, אחרי זה זה נהיה ראוי לטבע או בייש מאי זה, לא כל כך לטבע בעניין של גולס מצרים. אבל מילא, לפי זה, יוצא, שזה מה שאברהם אבינו רצה וחפץ בזה, שייתנו לו מתון אז. שהוא דבר מאוד תמוה, כמו שאמרנו מקודם, אז מאחר, והוא ידע שבכל פרט שלו, והוא ידע מכוח ידיעו, וכל היותר כולה, אברון אבינו ידע והיה נודע לו, שמה שהוא וגם בונו יפעלו, <coughs> זה יפעל וזה יגרום למציאות כזו. יהיה בדברי היומים שלאחרי זה, אבל מנה אברהם אבינו רצה שיהיה עניין של ייתנו לי מתונת. יה? והמתונות יהיו באים של מופלוגה, הפלוגה, שהוא יתעשר מזה מעט, וזה יהיה הנשיא נסקוח על היצוא ברכוש גודל שיהיה במשך דברי היומים בירידה למצרים. אז איך אומרים, באים מפורשים מסוימים, והם אומרים, הכל, איך אומרים, זה הכל על צד האיש, זה טועי, וזה הכל, בלושם המדובר, זה הכל טועי ויופי, שזה באמת כך. אבל איך הוא הכניס את אשתו למצב כזה, הוא הכניס אותה לעניין של סקונה, גם סקונה זה אובן גודל וסקונה שמאל ושכיבשו אותה וכולי וכולי, איך הוא הכניס אותה על ידי זה שהוא יישאר בצד הביטוח, בצד העניין, הוא אומר, יוכלו לתת לו את כל ההשפעה הזו, אין לכן עמי, ההשפעה הזו מראה על איז דורותיו, וזה מראה על עוד עניין שאנחנו נראה בהמשך, אבל איך הוא עושה את זה על חשבון אשתו, בו בזמן שהסקונה שהוא הכניס סרה לזה, הוא סקונה גדל למאי. אז בא המהר"ל מפראג, והמהר"ל מפראג בספרי הגוראריה על התלו, המהר"א מפראג מוריד את uh, כל העניין הזה בדרך הפשט בדברי רש"י, כי הספרי הגוראריה על התלו הוא בעיקר בנגיע לפשט בדברי רש"י. והוא אומר באופן כזה, המהר"א מפראג טוען שאברם אבינו uh, נכנס למצרים אז הוא היה מודאג שהפריטים והאנשים שהיו רבים, השיתוף הזימה, שהם שישימו את ידיהם על שרה. הוא לא טיעל עצמו, הוא לא חשב, ואפילו לא חלם שפרי, שהוא המלך של כל מצרים, שהוא כאילו ייקח בכוח. אישה ממישהו, אפילו זה אחותו, לפי, שזה כאילו לא מתאים כלל להנאוג של המלך. ועוד, שאם הם יחשבו שהוא איש חשוב, אז אפילו החשוב, אם גם לא ירצו לגעת בו, כי הוא, הוא איש חשוב, אז אם כן, האיכה הסקרונה הוא מהשטוף עזים, אומרים? מהפריטים, הפשוטים, אבל אומר, אם הם יראו שהוא אדם מאוד חשוב וכולם כאילו לא רק הולכים לכובד אלא הולכים לו גם מומנט ומאשרים <laughs> אותו וזה, וזה וזה וזה כנראה זה לא היה דובר רוגב בצורה שייתנו הרבה כסף לאיזה בן אדם יחיד טוען על מערב מפראג אם כן הם יצשבו שעברו ואווינו זה מישהו מאוד מיוחד, אבל המלך, המלך מצד כפוידא לא ייגע בה. החשובים, הם יראו שהוא חשוב מאוד בעיני פרי, אז הם לא ירצו <coughs> לגעת בקביעה של והפריצים, הם יראו שהוא חשוב, אז אם הוא חשוב גם הם יפחדו. להתחיל איתו הוא משהו מיוחד, אבל המלך, משום כך אברהם אבינו לא רצה שייתנו לה הרבה כסף, ולכן האומה שאם את תגידי בהתחלה שאת אשתי, יכול להיות שהפריצים לא יוכלו לעמוד על עצמם והם יהרגו אותם על המקום. אבל הוא אומר, אם תגידי שאתה חויסי, אז יהיו כאילו היסוסים בדבר, עד שכל ה... הנה שייתנו לי מתונס והמומן, זה יציל את הסיטואציה. ואז אני אשאר בחיים, וגם הסיכויים שהם יגור בק כן הם כן פחותים ביותר. אז זה זאת, ככה לומד המער"ם מפראג בדרך הפשט. רק הוא נשאר בקושי האחד שלפו, לקחו סורה, לבייס פרי, וזה אהרן אבינו לא חישב טוב לדעתו. הוא לא חשב שפרה עצמי, בקווידי ובעצמי, יעשה כזה דבר בלתי כל כך מכובד, לקחת איזה אישה, אף שלדברי אברהם אבינו והיא, היא הייתה פנויה, אבל זה לא הדרך שלו, אבל פרה מריב, איך גם על זה לא חלם, הוא לא שם ליבוי, והוא לקח אותה. אז הרכופונים, שרה הייתה צריכה uh, למסור את נפשה uh, על הגים ודברים שנהרגים uh, uh, ולא עוברים, uh, um, או, אבל היא הייתה צריכה uh, למסור את נפשה וכולי וכולי. אז אם כן, אם זה כך, צריך לומר, ופה זה uh, הקווץ', so, צריכים לומר שיש פה באיזה דרך או באיזה עניין מסוים, סמיכה על הנס, שבאיזה אופן אברום אבינו לא חשש שסוף כל סוף יהיה משהו עם שרה. לדברי המראה הוא כאילו כיסה את עצמו כמה שהוא יכול, אבל אחרי שפרה כבר לקח אותה, על אחר, היא הייתה צריכה למצוא את נפשה, ומה יהיה עם אברום אבינו Uh, uh, לא יודעים, אולי הוא יישאר בחוץ, אולי הוא יסתבך, אבל יש כאן עניין לא, לא מובן בכלל, uh, סוף כל סוף, אחרי שפרה נכנס לעניין ופרה לקח אותה, uh, איך uh, uh, הכל נשאר, רוב הבן נשאר רגוע, שערי ממנו לא, לא אמרה כלום, לא אמרה שאני מוסר נפשי למיסה וזהו, הכל כאילו נשאר בדרך הרוגיה. מוכרחים לומר שמההתחלה, ומאיך אומרים, מה... והסכולות בעניין, גם אברהם אבינו וגם סולה סמכו שיהיה פה אינט של נפט. והם לא דאגו כלל שסוף כל סוף יהיה פה כישלון. ואמר נשאלת השאלה, איך בן אדם יכול לסמוך על נפט? אפילו צדיק עוזר כמו אברון אבינו, איך הוא יכול כאילו להכניס את שניהם למצב כזה, וסוף כל סוף הם סומכים שיהיה פה איזה דופר למעלה מהטבע, ובאומר אין חשש. וזה דופר שלכתחילה עושים את זה, ובאומר ייתנו לי מתונז, וכל העניינים האלה זה בניח את זה, כי אין חשש. כאילו מכל העניינים מסביב, שהיא תיבהל אפילו לפארי וכל העניינים, אין מה לדאוג לזה. אבל מילא זה, זה מעורר. התמיה גדולה, איך אפשר שאברהם אבינו סמך על נס, פרס בזמן שזה נס גודל, ואולי כמה נסים אחד על יד או באמשל לשני, Uh, והוא הכניס את שרה למצב כזה, שהיא תסמוך על הנס, הוא כאילו רגוע, אדרבה יתנו לי מתון. אבל <laughs> מנה, ראיתי בספר אחד, uh, איך אנחנו יודעים שאין סומכים על הנס, אנחנו uh, לומדים את זה בגימורה מסקטור פסוחים. הגימורה אומרת שאין uh, סומכים על הנס, כי אסור שאדם יכניס את עצמו כאילו למצב כזה, שהוא יוכל להינצל אך ורח על ידי נס. אז זה כאילו לא מדחי היהודים, או לא מדחי הנכיינים, לסמוך אך ורח על אינס או נס, כאילו הוא מטריח לבוירי, יזברך. הוא, הוא גורם קו אוכל לקודש ברוך הוא שיצטרך לסדר לו איזה עניין מיוחד וידוע גם רש"י מביא את זה במקרים מסוימים שאין הקודש ברוך הוא כאילו חפץ בזה אבל אומרים שזה במצב שאפשר בדרך הטבע לעשות משהו היה אפשרי לעשות בדרך הטבע משהו ואתה סומך על הנס אבל איפה שאי אפשר, אי אפשר לעשות שום דבר, וכל הנה כבר לא בידיך בכלל, אין, אין לפניך מה לעשות, אז לא רק שמותר לסמוך על הנס, אלא, איך אומרים, זה דבר נוכן אז לסמוך לגמרי על הנס, ושוב, זה קצת תלוי מי אתה. ואז הקושייה הוא לא... לא על אברום אבינו יותר, אין בן אדם גדול כמו אברום סמך על הנס, אלא הכוונה הוא דווקא בגלל שהוא אברום אבינו, ודווקא בגלל שזה מדובר בסער הימנו, הם יכלו והם היה באפשרות לסמוך אה, על הנס, למה? מפני שלא היה להם אחר, לא היה מה, מה לעשות. לשוב לארץ ישראל, אברהם אבינו היה סבור שהקדוש ברוך הוא מעשי אותו לצאת. אבל מילא כאילו זה הירוע מן השמיים, לא לשוב. לדברי הרמב"ן הוא היה צדק לשוב, אבל לדברי רש"י כאילו לא, אבל מילא לא היה להם ברירה להיכנס למצרים, או בתוך מצרים הם לא יודעים מה יוולד שעה ומה יוולד יום שם בגלל השטופי זימה ובגלל כל הצורך שיש שם במצרים, והתגלה, הדברים התגלו שאפילו פארה, הוא לא מוכר לכבודי, הוא מוכן להתבזות, איך שיהיה לו איש איופי וכל העניינים טוב, אמרה, מכיוון שזה כך, לא היה להם ברירה אלא לסמוך מלכתחילה על הנס. אבל אמרה, אברהם אבינו ידע שמרוב צדקות כשל סול לא יקרה לשום דולר, ועל ידי שהיא תגיד אחוי סי, אז זה יוציא אוטו מהסכנה, אז הוא יהיה בחוץ גם מהסכנה, אז הוא יוכל... לפעול שייתנו לי מתנות. עכשיו מה זה אינס שייתנו לי מתנות? אפילו בדרך הפשט יש כאלה שאומרים אברהם אבינו קיבל ברכה מהקודש ברוך הוא ויברך איכו ואצלו לגוי גודלו אומר שם רשי ויברך איכו אומר היה עניין שאברהם אבינו רצה שיהיה איך אומרים ביטל האומץ כלפיו ב-event-sept-sept-mode. ויש עניין מיוחד למשוק כמה שאפשר מומין מהגויים, ושזה יהיה, יהיה ברשות של אברום אבינו, ואז יש יהיה, קיום הברוכר הזה, שאברום אבינו ראה את זה לעניין עיקרי uh, וכל שהוא, בעצם עניונות, שיעבור כמה שאפשר ממומין הגויים אל אברום אבינו. ובפרט לדברי רבנו בחיי, שזה היה היכולת והנסים נזכוי איכה וייצאו ברכוש גודל שאחרי זה ייצאו ברכוש הגודל כמה שהכסף יגיע לאברון אבינו אחרי זה הרכוש גודל ממצרים יהיה עוד יותר עוצם וזה היה בידי אברון אבינו בידי עושה שהוא המאי שאובר סימן לבנים הוא כאילו המוקר לכל העניין שיהיו אחרי זה אבל מילה היה פה עניין של סמיכה על נס, אברהם אבינו ידע ששום דבר לא יקרה לסערה, כי הוא סמך על הנס, וזה היה ברור שיקרה uh, לנס, וזה באמת מה... וכמו שאנחנו רואים שהיא אמרה, למה תכה, תכה, תכה, שהיא ידעה גם כן, בידיעו שהיא, שמלכתחילה אין פה חשש. והיא ידעה שהמלך יבוא, היא אמרה בדלבלבטל שכיית למלך, תעשה ככה ותעשה ככה. אבל הוא אומר, היא הייתה בשליטה על המצב מלכתחילה. ועברום אבינו, על ידי שהיא אמרה לו, היא עשתה לו את הטבע, והיא אמרה, חוי שיהי, אמר הוא כבר מחוץ לגטע הסוכנה, הוא יכול להבטיח שיהיה אין שום מומן הרבה. איי, איך הם בונים על הנס, זה מותר להם בהחלט מצד רוי צידקוסום במצב שאין ברירה אחרת. עד כאן דברי העניין לפי הפשט. זה עוד לפי הפשט, זה העניין. אם הם סומכים על הנס, אם סומכים על הנס, אימרינה אחוסיה, אחוסיה, זה כמו עשיית כלי. אם הם אמרינה אחוסיה היא. כשהוא אומר אם היא זה כבר השתדלות. אז זה כבר העניין של השתדלות. כן. מסוימת. העניין הכנה מהיין. זה טוב, אבל בנגיעה, אני מבין מה שאתה אומר, אם הם סומכים לגמרי על הנס. אין לך יש כאן איש שהוא אומר, אחרי שהיא, כן. אבל לפי הפנימיוס, לפי העניין שאנחנו הולכים להגיד, זה יתיישב. גם זה. יתיישב, אבל אפשר, אפשר לומר שאיכא העניין שהוא הכניס אותה לעניין של סרקונן כדי שיהיה אחרי זה עניין זה, אז זה היה סמיכה על נס, אתה מבין? וזה היה בכל הפרטים כי אם זה הפריציאדור, אם זה פארה, אם זה... אם ילכו אותה אז זה בוודאי יהיה בעיר לפה ש... ביר לסיישי שיש, שיש וכולו, אם לא סכנת מוות וכל העניינים, אבל הוא אומר, בזה היה סמיכה על הנס לגמרי. הבנת? או, oh, אז עכשיו, mm -hmm. אבל כתוב בזויה, כתוב בזויה הקודש, בשני מקומות, כתוב, שהדוב מאוד מעניין ומאוד פלאי, והרבי מביא את זה באחת השיחות, וגם בפרט אחד, בזוהר הקודש שם, גם יש בלכותי הלוי יצחק, ויש ביום מהרבי על, על דברי אוביב, בהקשר לכל זה. בזוהר הקודש, הזוהר הקודש מקשה אותו הקושייה, איך אברום אבינו סיכן את אשתו על מנת שיתנו למתאנס וכולו, והזוהר הקודש Uh, יש שם רושן מסוים, וזה הכל איש שהוא, מזה יוצא הדקדוק שאנחנו למענו בתחילת השיר שלמען יתבלי בעבורי וחי אשר נפשי בגללי, כאילו כל האיכה, אצל רב רום לא אבינו היה עניין הזה שיהיה פה מומין הרבה וכו', אז זה כאילו לא מובן איך זה תופס את האיכה, uh, כאילו זה האיכה, הנה בכל הפרשה הזאת. אבל אומר, אומר, זוהי הקודש, שאברום אבינו, כמו שדיברנו בנגיע לפשט, שאברום אבינו ידע שמיחד שהיה לו ברוכר, יבוא רכך וכולו, היה עניין שהוא יתעשר. אבל הוא ראה בזה עניין בנגיע לכלול עושה אילון, שיש תפקיד אצל אברום אבינו לקחת את המומין מהגויים. כשהמומין מהגויים... יסתובב וזה יהיה uh, בביילוס בי uh, עם ישראל ומה שלא יהיה הפשט בזה יכול להיות uh, כמה פירושים מצד העין של הבירורים מצד אביילוס הבירורים מצד שסוף כל סוף עם ישראל מכיוון שהם איכא תכלס והבריאה הם כאילו הבלבתים בלבחי על, על כל המומן וכל העניינים ואומרים כאילו טוב שאיכא המומן יהיה אצלם ועוד עניונים ועוד עניונים שיש, אבל על זה הקודש מרגיש שאברהם אבינו ראה בזה עניין עיקרי, בכל הברוכז אליו, שכל המומנט של האומוס אילון, ישתובב ויהיה סוף כל סוף בביילס אביצוע. וזה גם העניין, הטמיע גדלה, שהאביצוע יצאו ממצרים הם כאילו רימו את המצרים בנגיעה למומן, הם אמרו תשאלו אותנו, פעם אנחנו נחזיר לכם, אבל לא התכוונו yeah, להחזיר את זה, ואף ובכן, אין אף אחד שכאילו מתעורר שזה לא כל כך יפה. למה? מפני שהאיכא שכל הרכוש גודל יגיע לעם ישראל, אפילו שזה יגיע בצורה שנראה קצת מזורה, אבל יש כבונה בכל העניין. אז זה של מצרים וגולס מצרים, שהרכוש הגודל יגיע אמנם לעמיסו. כך אומר הזוהר הקודש, שאברהם אבינו היה מעוניין שכל המומן של הגויים יגיעו אליו. האם כן? אז תדאג שכל המומן יגיע אליך, ולמה אתה מסכן את אשתך? אז הוא אומר, תעזור, זה דבר מאוד מעניין. אז זוהי אומר שיש גימורה מסקטור בו, אז זה, לא מביא את הגמורה, אתה <laughs> יודע, אבל יש גימורה מסקטור בו ומציע, שכדאי שכולם ידעו את הגמורה הזו, שכתוב שכל הפנוסה <laughs> בבייסה של אודו באה בזכות אשתו. הכל הוא בזכות uh, האישה שלו, אז בזכות האישה הוא זוכה. להרבה פרנסו, לפחות, הכל תולו באיש טועה. ואין ברוכן מצוי בבייסס של עוד, אפילו ברוכן בדרך הרוגיות, אלא בספוס איש טועה. אבל מירה, הגימורת שם מזהירה, זה בדף נ"ט, זה עמוד ד', בפרח ה' זה נשק זה. אז הגימורת מזהירה שם עד כמה שאדם צריך לזהר בקפויד אישתוי ולא לפגוע בחודיו בשום איבן ואפילו בעינוע ז דבורים בעינוע ז דבורים לצייר אותה בדברים איש הגודל לדברי הגמורה מאחור שכל הברוכס וכל מה שאתה מתפנס וכל העניונים באים בזכות איש, האישה אה, ככה זה כתוב אומר, זה הקודש כותב, שאברהם אבינו ידע שכל השפוייס, התווייס וכל רעניונים העיקרים באים דרך האישה. הוא אומר, הוא בא למצרים, הוא מוטרד, מה יהיה? אברהם אבינו ידע, וגם הרבי מביא את זה בשיחה. שאברהם אבינו ידע שיש עניין עבורך אחר, שבמומין שכל המומנט של כל האומות האלה בישראל, סוף כל סוף לביילס ישראל. וזה עניין עיקרי בכל הפרשה הזאת. ובאמרה, אברהם אבינו ידע איך זה יגיע לעם ישראל? בספוס אנושים דווקא. ובספוס כל אחד ואחד, איך הוא יתנהג עם אשתו ככה זה יגיע, הפרנס או במעט או, או, או, או ברעב. מכיוון שהוא קיבל את הברוכה הזאת, הוא רוצה שיהיה מתונס הרבה, לא סתם, אלא שיהיה ריבוי, ריבוי שפר, ולכן אמר, הכל צריך להגיע על ידי אשתו. הוא, הוא כאילו, בזכותו זה לא יגיע. יש מפורשים בהזויה, בה, בה שאומרים, אברהם אבינו כאילו ידע שדרך אותו זה לא יגיע, עצם העניין שהוא היה יכול לפני שנכנסו למצרים, עצם העניין שאברהם אבינו היה יכול לשים לב לאיזשהו יופי, והם טוענים שצדיק אמס, הוא לא יודע מה זה יופי או לא יופי, הוא כאילו זה. אבל מיר הזה היה יורידה את אברהם אבינו שהוא שם לב שהיא אישה יפה והוא אומר הוא התעורר בכל הבעיה מה יהיה במצרים אבל מיר אברהם אבינו ידע שמאלה הוא ירד ממדרגוסי ויש לה הרג בזה למה ואיך אבל אורך הפנים מאלה הוא ירד טיפה ממדרגוסי הוא ידע שהאיכה יבוא על ידי שרה כי היא הייתה צודקת מוחלטת ואין עליה כל סימן של יהיה ירידה, ואדרבה היא נכנסה לכל העניין, אנחנו לא מוצאים, וזה נכון, אנחנו לא מוצאים ששרה אמרה, היי רגע אחד אברון מה אתה רוצה ממני? מה אני אגיד? ככה זה, ואני אהיה, איך אומרים, המשכינה, אני צריך להיכנס לכל הצרה הזו, אתה יושב בצד, לא מוצאים שהשר אמרה אף מילה בזה, היא לא מחתה אפילו כהיא וזה, אבל הוא אומר, הסימן שהיא ראתה, זה גם כל העניין הזה הוא על הצד הנכון ביותר. אבל הוא איך... איך היא äh, פעלה, על ידי שהיא הלכה בתוכן גומר, שלא יקרה לה דובה, אבל בינתיים היא נכנסה לבייס פארי, ועל ידי שהיא נכנסה לבייס פארי, מזה יצא את כל זה שפארי אחרי זה היטיבה. זה כתוב, וייטב לי בעבורך, לא שאני יוכל, הכוונה על פארי, וכל האישה שלו, כל זה הסתייבך. בדרך אברהם אבינו, דרך אשתו ודווקא דרכה, דרכה זה יכול לבוא. אבל הוא אומר עד כאן לא שנעזור. ויש אמ, לציין בזה שלפני זה כתוב שרבי אלוזר בניה של רבי שמעון ורבי אבא היו הולכים בדרך ורבי אבו אומר לרבי אלוזר, איך זה שאנחנו הולכים אפילו כמה פסיעות בדרך בלי להגיד איזה דברת אלה, אז תגיד איזה דברת אלה והוא אמר לו את כל העניין הזה ברגע לאברהם אבינו, ואיך שאברהם אבינו שמחה דווקא על זכותה ושכל הברוכס באים לאדם דווקא דרך אשתו וכו' וכו' וכו' וכו', הוא אומר את כל זה, והרבי דן בזה, יש שיחה מהרבי מלך המשיח, שהרבי דן בזה, למה הרבי לא זה רבי אבא דווקא, דווקא אלו השניים, ולמה דווקא הם, הם בחרו ברגע זה לדבר בעניין זה, שהוא דבר בלתי רוגי הוא כל כך, ולמה בחרו לדבר בזה, בגלל שבזה יש העניין של הדגושה, על אשתו, ואשתו מראה על גופו, אשתו כגוף ידמיה, וכל האיכה אבדה של האדם צריך לבוא דרך האיש, הכוונה דרך הגוף והדבר של הבמית דווקא על ידי שעובדים איתם ולא מופשטים מהאולם וכו'. הרבי לומד מזה גנץ, שהאם אמרו שני התלמידים של רשבי את מה שאמרו ומזה צמח הפשט הזה שאיכא כל העובדו הוא דרק דווקא באה דווקא דרך הגוף. אומר רבי עידן בפרטים פה ששרה היה פה איכה בלי מחור מצידה כלל בגלל שהיא ידעה נעמונה שדווקא דרכה צריך לבוא את כל האיכה ההשפועה ואיכה הפרנסה ואיכה הפרנסה של כל עם ישראל וכולי צריך לבוא דווקא דרכה עד כאן uh, דברי הזויה, ויש עוד מקום בזויה, שהזויה מדבר על כל הפרשה הזו גם כן בדרך זה, והזויה אומר שצריכים, uh, הביטחון בקודש ברוך הוא זה קצת דומה למה שאמרנו, המדרג uh, uh, הגבוה יותר בביטחון, שצריך אדם לדעת שכל מצב שקורה לו בחיים אפילו לא נראה לו. שזה פייר, שזה יקרה לו, ולמה זה, ומה, למה הוא צריך את כל הצורות האלו, ואת כל העניונים, וזה, וזה, וזה, אז הוא צריך לדעת שהקודש פה, הוא יודע מראש כל מה שיהיה בסוף, ואי אפשר לדון על שום פרט בעלום, אלא רק לסמוך על הקודש ברוך הוא, ולא להגיד שזה טוב וזה רע, ולמה זה קורה, ככה זה מעריך, ואז זה פותח לדרוש בעניין זה. של אברהם אבינו עם סולה, והמשמעות היא שסולה שמכה לגמרי מצד ידיעו בעניין זה שהביטוחן צריך להיות מושלם. בזמן שאתה יודע שכל מה שהקודש ברוך הוא עושה, הוא, הוא יודע מראש מה שצריך להיות בסוף, וכל העניין הוא להמתין ורק לראות מה, מה יצמח מזה בספר. ככה רבי טוען שיש גבול לזה. רבי אומר שעמיסו כבר המתינו מספיק והטוב בסופי כבר צריך להיות מיד עכשיו. היה מספיק המתנה, משק כל הדרך. וצריכים מיד עכשיו שנראה את המסקונה. אבל אורך הפונים, לפני שהזוהר מעריק בכל העניין הזה, הזוהר מביא עניין נפלא שמה שזה פיליפלס, ואני לא טוען ברגע זה שאני מבין בדיוק מהו הקשר בין זה לזה, אבל מה כותב אזור הקודש שם? שדוד המלך, כמו שמסופה בגימורה, דוד המלך היה בחצות לילה, הכינו שלו היה מנגן, הוא היה קופץ מה, מהמיטה כמו אריה, ואוי שכל הלילה בשירוז ו... ב... וכתוב שם שדובר המלך עמד ונשאר בעמידה ויש בצד הגוע שם באזור הקודש מזה משמע שאם אתה רוצה להגיד תהילים אתה צריך לעמוד לא לשבת אז זה הסתייתן, זה פיליפלץ כי כתוב שדובר המלך היה עומד הוא לא היה יושב ולא שוכב הוא היה דווקא עומד אז זה הסתייתן זרע הקודש. זאת זרע הקודש, תעשה חשבון מתי דורת המלך ישן אם כן. מתי הוא ישן? כי עד חד ספרא הוא בטח היה עסוק עם עניון המלוכה. אז מלך זה אדם הכי עסוק שיש בחיים. אבל הוא אומר, הוא שכב לכמה דקות ופתאום הכינור אומר לו אז הוא אומר, אולי בגלל זה הוא עמד, כדי שהוא לא יטבו לו השנע. אבל אופן פונים, כל הלילה הוא עסוק, והוא ביד בבוקר נכנסים לאדוני המלך, יש בעיה כזו וכזה, ו... ודור המלך מתחיל את היום העמוס ומלא שלו. אבל המלך אומר, זו הקודש, בגלל זה, בגלל שדור המלך אף פעם לא חיפש ליטום טעם שינה הוא לא טעם טעם מיסה כי שינה הוא כמו ערב משישה במיסה וזה כאילו שאתה תואם את המיסה עוד לפני שזה בא אם אתה יושן יותר מדי אפילו אתה יושן רגיל אז ככה זה יוצא לפי זה ואומר המי ארבע דורן המלך לא טעם טעם מיסה אף פעם לא כן דובין המלך חי וקיים לעלמין, ככה זה כתוב שם, הוא חי וקיים לעלמין. אז זה שתי תות דרושן, ועד כדי כך, שזה מוסיף, הוא אומר שאם מושיע מן החיים, אז יקראו שמו דובין המלך, ודובין אומר להתלבש בו, אז זה שתי... ואם הוא בא מהמייסים, אז זה יהיה דוד המלך עצמו יחום מהמייסה, הוא יהיה מושיע בפועל. זה אפילו פלוס. וצריך להתאים את זה, מכתב אה, אה, מפורסם מהרב הרשם, שהוא כותב על זה שדוד המלך יצא, ואיש דוד ודוד וכל, יש, יש מכתב ארוך מהרב הרשם, איפה נגיע לזה. אבל על זה יש סייטות נזוזיה, שהאקס שלו יהיה, דוד המלך הוא מושיע. וככה, והוא הוא, הוא, הוא חי וקיים דובר למלך, ומאחד הוא לא טעם טעם מי זה, אז הוא חי וקיים כפשוטה. אפילו עכשיו. אז זה ככה כתוב בזויה. אבל הוא אומר, לפי זה... יש שייכס עם כל זה, היא מושכת. בדיוק מהו השייכס לא, לא ברור לי. אבל הזוהר מספר את כל זה על דובר המלך, ואז מיד זה פותח על סולו ואברהם אבינו, מה הם עושים פה, למה אברהם אבינו שיכן את אשתו, וזה... <laughs> מיד על המקום כאילו יוצא כל העניין הזה. אבל הוא מה שיוצא מכל זה, מה כאילו המסקונה לפועל. שאנחנו רואים מכל העניין הזה, שאנחנו לא מבינים, בצדיק הימץ צריכים ללכת עם קבולוסר בפשטס, אתה לא מבין מה החישורים שלהם. ואברהם אבינו עשה ככה וככה, ולכן הוא סיכן את אשתו והוא דאג על המומין, וחס ושלום שאדם יעלה על דעתו איזה עניין. רק לדעת שהכל בנוי על רעניונים מסוימים ובנוי על כללם שהם מעל ומעבר להבנוסנו אבל זה היה לתכלס, אני רוצה בתכלס וזה היה ברור בתכלס הבירה, איתן אברון מבין ששום דבר לא יקרה לה וגם היא ידעה וזה בנה את כל האפשרויות שאחרי זה. אבל אומר לה, בדיוק כמו ש... מה זה אובר זה סימון לבונים אז כתוב בספרים שגם בנגיע לכל אחד ואחד מאיתנו, זה אותו דבר. שאיך שאנחנו קובעים בחיים שלנו, ואיך שאנחנו בונים שכל פעולה וכל תנועה יהיה לפי הקידושה, זה משפיע על, ה, על הילדים, על הנכדים ועל הדרס הבאים אחרי זה. וזה רבינו בחייה שהוא מעריך שכל מה שעברו ממנו עשה, כל מה שהוא הלך ממוחם למוחם, הוא אמר ככה, הוא דרש ככה, הוא היה, הוא עמד ככה, ישב, זה פעל איזה עניין בנגיע לבונאו. ואף שאי אפשר להשוות שמישהו ש... יהיה ממש במדרגת האוביסט, אבל על האדם לדעת שמה מתנהג בחייה באיזשהו הוא... עושה איזה עניין, אה, זה משפיע לדרס וזה באיזשהו אופן מוכרח לצמוח אה, אוי לטבע אוי חס וחלילה לא כל כך לטוב אבל אם יש לו כוונה טובה ונכונה במה שהוא עושה והוא עושה את זה אה, לפועל באיזשהו אופן יצמח מזה איזה טבע אה, לבונו ולנקטור וזה ועוד יותר אני ראיתי מהחסם סיפא, יש, יש מילה שמביאים בשם החסם סיפא והחסם סיפא אומר שיש בברוכס לפני התה כוכר בספר דבורים, בפרש הכיסאווה יש לשון שמה בהויסיר כה השם מלקח על uh, בפרי בית uh, ובפרי um, uh, בהמתכו וכו', אבל בפרי ותנחו. כתוב, ה' יעשיר אותך לתיב בפרי ותנחה. שואל אחד נוסף, מה זה פירוש, הוא יותיר אותך, יותיר זה כאילו, בעצם אתה לא כל כך צריך להיות פה, והוא משאיר לנו אותך. ה' יעשיר לך לתיב בפרי ותנחה. אז הוא מביא, פילי פלוס, חסם ספר, מביא רבי אברהם בן הרמב״ם, כותב פעם באיגרס, שהוא שלח למישהו, שהוא פעם קיבל איגרס מהאוביל. הוא קיבל איגרס מה, מהרמב״ם, ובאיגרס הזה כתוב שכל מי שיורד לזה אוהב לו אם יש לו שליחס, אפילו הרמב״ם כתב את זה. הרמב״ם היה מאוד מדקדק לכתוב כל דבר רק בדרך הפשט. כותב הרמב״ם שכל מי שיורד למטה יש לו שליחות. ואשרי מי שגומר את השליחות מהר, ועוזב את זה הועלו. אז זה השליח את הרמב״ם. לא כדאי להסתובב יותר מדי בזה הועלו, כי רב עם המקשולים ורב וזה. אתה סיימת את שליחותך. תעלה למעלה. אז ככה הוא כותב שהוא קיבל מכתב מיד. אז מחשי החסם סיפה, אבל אומרים שזה נחשב בעיני אדם. אריכת יומם זה דבותו. ומדברים, והב פסוקים שזה הב תוכן. אריכת יומם זה דבותו. אבל מה הכוונה? אומר החסם סיפה, זה הכוונה, הוישיר לך ה' הלקח על התוכן. ה' יעשיר אותך בתוך זה בעולם, אחרי שכבר היית צריך להסתולל. אתה כבר היית צריך לעזוב אותי כי גמרת את השליחות. ואף ובכן הוא מותיר אותך, מותיר את זה לא מוכרח, אבל הוא אף ובכן. למה? בפריווית נכון. אתה נשאר בעולם הזה ואתה מאריק יום רק בשביל הילדים. שהם יוכלו ללמוד ממך מה שאתה למד. ואתה תוכל להיות דוגמה להם, וגם לנכדים, וגם לנינים, ולכל העניינים. כל הריחס יומים של האדם זה רק בשביל האלה. עד כאן דברי החסם סיפה. רואים מזה שכל מה שאתה עושה, זה פועל לדלס, בילדים, ו... נכדים וכולם. אבל רואים את זה מפה, שאברהם אבינו, הוא עשה פה כל מיני דברים, אבל אחרי האיום בדבר היה חישור מסוים בכל העניין, והיה בזה חישור מדויק, בנוי על בתוכן גומו, הוא מוקלט, אשר לסולר לא יכול לקרות שום דבר, בנוי על זה, ובצדק, ואברהם אבינו שמח. והוא ראה שדרך זה יגיע לו גם בגשמיאז את כל מה שצריך להגיע אליו אבל גם זה יש כמונה הוא לא צריך גשמיאז רק בשביל הגשמיאז אלא יגיע אליו את הגשמיאז כי זה בירה ואילו וזה האחרונה לגאולה גאולה סמית ריימן אבל תראה הנה בנקה אלינו האחרונה שכל הדבורים הטובים יגיעו אלינו וזה האחרונה לגאולה מיתיש ושלימה תיכף מיד הוא או אומר, צריך לדעת שהכל הוא בחשבון. הכל, אף שזה נראה מוזר וכאילו מוקשה, אבל זה הכל בתכלס החישוב, וזה נוגע לדרס והכל בנוי על יסודות נעמוניה. ודרך אגב, לימוד גודל בנגיע לשלום בית, שצריכים לדעת לכבד מאוד את האישה, כי כל השפועה האמיתית, יש פערים רק בזכותה. ורק בתערכה, ולכן אומרת הגימור לכבד את האיש המאועד בגלל זה. אבל אומר השם יעזור שכן תהיה לנו בפועל ממש ושיהיה היציר ברכוש גודל הרבה יותר ממה שאברהם אבינו משך לקחו ממצרים אז אומר הרכוש גודל שיהיה עכשיו בגאול המיתוס והשלמה יהיה עד בלי ושזה יהיה לכל אלה, אחרישים, יהיה בצילי, בצל החוכמה כמוהו, בתנאו פרק הובלט. טוב, עד כאן.